Era odată o babă și un moșneag pe care îi mâncau urâtul, că șțipenie de om nu le deschidea ușa În una din zile, baba oftă din greu și zise moșneagului Iar ca mai moșnezi, am ajuns alt ca iarna și pot să ca vremea și area. Din prișină că nu avem copii și dem singuri ca cucu și ne țăuie urechile de urât. Apoi dă mă babă, ce putem noi face? Ia mâine dimineață, cum s-o de zi, să te scoli și să apuci încotroi, vedea cu ochii. Și ce ți-a ieșit înainte? Întăi și întâi, uh -huh. dar a fi om, dar șerpe, dar în sfârșit orice altă jivină a fi, pune-o în și-o adă acasă. Uh -huh. Vom crește-o și noi cum vom pute. Și acela să fie copilul nostru băi, Așa o-i face, băi, babă A plecat moșul cu noaptea în cap, dar mult n-a Și cum ajungea acasă, zice E, ia ca măi, băbușcă, ce odorț am adus eu! Un băiat un chios, și frumușel de nu se mai poate! Ui, bărușel! Tiii, dar frumușăl mai ești, Odoru, mami, frumușăl. Acum pune de lăutoare și grijeste-l, cum se grijesc băieții, că, după cum vezi, e cam colbăit mi de el. O să fac din el un băiet chipos, hazliu și gras, învălit ca un pepene. Băiet ca băietul meu nu o să mai fie altul. mai de un lucru mie inima Că nu va putea să ne zică tată și mamă <grijine> Într-una din zile, Moșneagul se duce la târg Târguiește el ce are de târguit Și când vine acasă, baba îl întreabă ca întotdeauna Ei, Moșneagul, ce mai știi de pe la târg? ea nu prea bune vești ah. Împăratul vrea să-și mărite fata și asta e veste rău, moșnege Dar păi îngăduiește puțin, mai babă Când s-o-i spune până la sfârșit să s-a încrâncena și ție carnea pe tine de da deși, moșnege Dar păi ia de ce, măi, babă Împăratul a dat de știre Că oricine s-a aflat să-i facă De la casa celuia și până la curțile împărătești Un pot de aur pardosit cu petre scompe Aceluia-i dă fata dar că-i mai dă și jumătate din împărăția Au Auzi minuneții Iar cine s-a bizuit să vie ca să ceară de nevastă și n-a să facă podul Așa. Aceluia pe loc îi și taie capul Vai de mine, vă leu, vă Și leu, că până v -a v -a v -a. cu o mulțime de feciori, de crai și de împărați au venit Dar niciunul din ei n-a făcut nicio ispravă Ia. Iar împăratul pe toți i-a tăiat fără cruțare, de-i plânge lumea de milă. Apoi, băi, babă, bune vești sunt acestea. Of, moșneziu, mi se rupe inima în mine că marejele și alean ori mai fi ducând mamele lor pentru dânsii. Mai bine că al nostru nu poate vorbi și nu-l duce capul. Ca pe alții la atâtea Dacă ar avea cineva un fecior care să facă podul Știu că ar încăleca pe nevoie Și mare slav ar mai dobândi în lume Tată și mamă, eu îl fac Ii. Da, ah. da, Unde și ah. la baba Dar ah. de unde a ieșit glasul? Ah. Parcă de sub vatră Dar acolo nu-i decât godapul Tată, nu te înfricoșa, eu sunt Feciorul vostru ah. Împăratului eu am să-i fac podul. Oh. Dragul mame, drag, nu spune viața îmi primește și pe noi să ne lași tocmai acum străini, cu inima arsă și fără niciun sprijin. Nu te îngriji, mă, mucă de feliu, că trăin și nemurind ai să vezi cine sunt eu. Haide-mi, să mă vadă împărat. Ah. Hai. Ce voi de la mine, moșule? Să trăiți mulți ani cu bine luminate și prea puternice împărate. Feciorul meu, auzind că aveți spatele de măritat, aduce la cunoștința bării voastre că el și că poate să vă facă podul. Dacă poate să-l facă, facă-l moșnege. Și atunci fata și jumătate din împărăția mea, ale lui să fie. Așa. Iar de nu, atunci... Poate ai fi auzit ce-au pățit alții, mai de viță decât dânsul. Dar unde-ți-e feciorul? Da, păi aici este. Dar bine șlege, te-am crezut în toată mintea. Dar unde te visezi de umble cu porci după tine? Și cine te-a pus la cale să mă iei tocmai pe mine în pătaie de joc? Dar ferească, sfântul a împărate, să cuget eu ombă trân la una ca asta. Da, păi să avem iertare, luminarea voastră Acesta niflă cău Și el are să facă podul? Da, păi chiar el, Maria ta Hai, ia-ți porcul de aici și ieși avară. Și dacă până mâine dimineață n a fi podul gata Moșnege, ar să steie capul unde stau tălpile înțeles mai? Înțeles, Maria ta Către sară ajunge Moșneagul casă. Urmat de câțiva ostași în paza cărora îl dăduse împăratul Pe loc, pe babă oși apucă un tremur de spaimă Și începe să se văicări și zice Hai de mine, hai de mine, moșnieși Dar ce foc mi a adus la casă? Mii ostași îmi trebuie o... Mai ai gură să întrebi? M-am luat după capul tău și m-am dus pe Coclaur să-ți aduc copil de suflet. Și cu ia, încet, ce eu am intrat. Că n-am adus eu asta și ci ei m-au adus pe mine. Hai să ne culcăm. Capului meu se vede că până mâine dimineață a fost scris: Să mai stea unde stă. Am adormit. Acum e vremea Să mă pinișor pe laiță Să deschid fereastra Și... Suflând cu putere, din merile purcelului au pornit două suluri de foc de la bordeiul moșneagului și până la palatul împăratului Și podul, cu toate cele poruncite, era acum gata Iar bordeiul moșneagului se prefăcuse într-un palat mult mai strălucitor decât al împăratului Îndată s-au sculat și moșnegei Împăratul, văzând această mare minune, n-a avut ce face și a trimis fata la casa mirelui la vreo săptămână două, tânăra împărăteasă, cuprinse de dor, s-a dus să-și mai vadă părinții Iar pe bărbat <gângânt> l-a lăsat acasă că nu-i da mâna să iasă cu dânsul Draga mami, draga mami Ei, draga tati Cum o duci? Păi, cum să o duc? Gospodăria merge bine Iar bărbatul meu, purcelul... Toată ziua mușluiește prin casa după obiceiul său Iar în noaptea le de pe la cea de porc Și dă un fecior de împărat foarte frumos Dragă tate, ascultă povața mea Să nu te împingă păcatul să-i faci vreo neajuns Că să nu pățești vreo că Căci după cum văd eu omul acesta sau ce-a fi el are mare putere da, da, da, da Și trebuie să fie ceva neînțeles de mintea noastră De vreme ce au făcut lucruri peste puterea omenească e, Și acum vă las Rămâi cu bine, fata mea Și nu-mi uita Cu bine, Tatuca Ascultă la mine, fata mea Eu te-ai cu totul altfel. Ce fel de viață ai să duci tu dacă nu poți ieși în lume cu bărbatul tău? Eu zic așa: să potrivești totdeauna, să fie foc zdravă în sobă și, când a adormit bărbatul tău, da. să iei pelea cea de porc și să o dai în foc ca să ardă. Și atunci ai să te mântui de dânsa. Că bine zici, mamă, ea ca mie nu mi-a venit în cap de una ca asta. Mă duc, mă duc de grabă acasă! S-a întors împărăteasa în cea tânără acasă și a poruncit să-i facă un foc bun în sobă Și când dormea bărbatul sau mai bine, s-a dus și a luat pelea cea de porc Acum s-a isprăvit cu tine și cu necazurile mele Ce-ai făcut, femeie nepricepută? Ce-ai făcut? De te-a învățat cineva rău, ți-a prit, iar de-ai făcut-o din capul tău, rău cap ai avut. Acum mai nenorocit și pe mine, și pe tine deodată, și pe pieții de moșnici. Dacă vei avea cândva nevoie de mine, atunci să știi că mă cheamă făt frumos și o să mă găsești la mănăstirea de tămâie. Pe loc s-a sternit un vânt neprasnic. Și venind un vârtej înfricoșat A ridicat pe ginerile împăratului în sus Și s-a făcut nevăzut Atunci podul cel minunat îndată s-a stricat și s-a mistuit Iar palatul în care ședeau moșnegii cu nora S-a schimbat iarăși în sărăcăciosul bordei de mai înainte oh, Ai văzut, fată dragă, ce am pățit că n-ai avut tu minte? Acum, ce ai să faci? Mă duce în toată lumea să-mi caut bărbatul. Și a pornit fata împăratului încotro a văzut cu ochii. Și a mers ea, a mers tot înainte, prin pustiuri un an de zile. Până ce a ajuns într-un loc sălbatic și cu totul necunoscut Și aici, văzând o căsuță tupilată și acoperită cu mușchi, a bătut la poartă Atunci s-a auzit din lăuntru un glas de femeie bătrână cine e acolo? Eu sunt, un drumeț rătăcit De ești om bun, apropie de chiloala mea iar de ăștiu om rău, depărtează-te de pe locurile aceste, ca am o cățea cu dinții de oțel și de eu-i drumul, te facem miș. și fără mic. Om bun, măicuță. Atunci stai să-ți descui poartă. E, dar ce vânt te-a adus? Și cum ai putut răzbate prin aceste locuri? Că de măiastră nu vine pe aici, necum un pământean. Ia, păcatele mele m-au adus, măicuța. Caut mănăstirea de tămâie și nu știu în care a lumii se află. Se vede că tot mai ai o leacă de noroc de nimerit tocmai la mine. Ia să strig eu și să-mi adun și vinele din împărăție. Poate ți-or da ele răspuns. Azi. Dar jivinele au răspuns toate deodată Că nici n-au auzit măcar pomenindu-se de numele acesta Și atunci bătrâna, cu multă părere de rău, i-a spus fetei Mă doare inima că n-am nicio putere să te ajut Ia, ține de la mine o bucată de pâine și un păhăruț de vin Ca să-ți fie pentru hrană la drum Mulțumesc, mai cutia și mai e și furca asta de aur care toarce singură. Păstrează-o, că-ți prinde bine la nevoie. Să te îndrepti către sora mea mijlocie. Poate o știa să te ajute. Drum bun, fată, dragă! Mulțumesc, mătușă. Mulțumesc! Și fata de împărat Mai merse un an de zile Tot prin locuri sălbatice și necunoscute Până ce Cu mare greu Ajunse la locul arătat Dar Nici aici nu află ceea ce căuta Bătrâna care locuia aici Îi și ea O bucată de pâine Un păhăruț de vin Și o vârtelniță de aur Care depăna singură Și apoi o îndreptă cu multă bunătate și blândeță La soră-sa cea mai mare Drumeața mai merse iarăși un an de zile Prin niște pustietăți și mai grozave Nu mai pot Doar aș vrea să mă hodinesc Știi că o suță, căsuță Să bată în poarta Cine e acolo? Ia, un drumet sărman Bătrâna, oprimi în casă și după ce fata istorisit toate necazurile, îi spuse e, fată, aici este capătul unei lumi necunoscute încă și de mine Și oricât ai voit tu și oricare altul să meargă înainte de aici Este cu neputință Ce mă fac? Încotro să o mai apuc Ia, ia stai Stai, o fetică, stai, nu te mai zdrobi atâta Că iată, se vede un ciocărlan șchiop, vin șovâlc, șovâlc Eh! tu, ciocârlane Ciocârlane, nu cumva știi unde se află mănăstirea de tămâie? Dar cum să nu știu, stăpână? Că doar pe acolo m-a purtat dorul de mi-a înfrânt piciorul? Eh, dacă e așa... Apoi păi acum îndată ia pe această fată, du -o, numai decât acolo, cum îi știi tu? Și povățuiește-o, cum a fi mai bine?" Mă supun cu toată inima la slujba ce mi-o dai, stăpână, deși este foarte cu a nevoie de mers până acolo." E, și acum, acum la despărțire, fată călătoare, ține de la mine o bucată de pâine și un păhărus de vin." Ca să fie pentru hrană și mai ia și tipsia asta de aur cu cloșca cu pui tot de aur o să ți prindă bine la nevoie mulțumesc măicuță bună mulțumesc A, și, și acum la drum și ciocırlanul pe sus drumeața pe jos au pornit la drum Și când biata drumeață nu mai putea Atunci îndată ce o lua pe aripioarle sale și o ducea Și tot așa mergând ei încă un an de zile Cu mare greutate și zdruncen Au trecut peste nenumărate țări și mări Și prin codri și pustietăți așa de îngrozitoare Că nu-i cu putință să povestească limba omenească și în sfârșit, după amar de trudă și primejdei au izbutit să ajungă la gura unui peșter. Acum, ține-te bine, o să trecem pe alt tărâm. Ce minunăție e pe aici! Iată, privește! Acolo se află ceea ce cauți studiat de atât de vreme, acolo o să-l găsești și de făt frumos. Crezi? Dar ia stai, nu cumva ți-i ceva pe aici? Vai de mine, aici se află podul cel minunat și palatul moșnegilor. Am scăpat de greu. Mai stai și nu te bucura așa de grabă că tot n-ai scăpat de primejdii? Și Ciocârlanu îi arătă fete de împărat o fântână unde trebuia să se ducă trei zile de-a rândul Îi spuse cu cine are să se întâlnească și ce să vorbească O povățui ce se facă rând pe rând cu furca, cu vârtelnița, cu tipsia și cu cloșca cu pui de aur dăruite ei de cele trei surori Iar la plecare îi spuse Să nu te abați cu o fărâmă de la povețele mele Altfel va fi vai și amar de tine singură pe aceste tărâmuri. Eh? Și acum rămâi cu bine. Cu bine. Cu bine. Drum bun, ciocârlande. Drum bun, prietene. Tare sunt zdrobită de drum să mă așez o lecuță jos lângă fântână și să mă hodinesc. Așa, să scot mai întâi furca și să o așez colea pe pajiște lângă mine. Tii, ce mai fi și asta? O femeie necunoscută și alături de ea o furcă minunată, doar când singură fire de aur, de mii de ori mai subțit decât părul din cap. Fugarea la până mea să-i dau de veste. până acestei slușnice era îngrijitoarea de la palatul lui Făt Frumos, o vrăjitoare strașnică. Dar numai un lucru nu știa ca gândul omului. Vrăjitoarea, cum aude despre această minunăție, trimite slujnica de grabă să-i cheme femeia această străină la palat și cum vine o întreabă. Am auzit că ai o furcă de aur care toarce singură. Nu ți-i de vânzare? Și cât mi cere pe dânsa? Ia, să mă lași să stau într-o noapte, în odaia unde doarme împăratul. Dar cum nu? Dă cu ace și rămâi aici până la noapte, când s-a înturnat împăratul de la vânătoare. Eu mă duc să-i pregătesc de mâncare și când va veni vremea, te-o chema eu înăuntru. Aha, ți-am găsit leacul. I-am pregătit eu împăratului un lapte dulce de o să doarmă dus până a doua zi de dimineață. Iacă, aici prăvi vânătoarea și se întoarce. Cum un șobea cupa de lapte o să o duc pe drumeață acolo, după cum avem tocmeala. Ah, grozavă păcăleală! și de aici, fata mami, și-ți fără grijă. Despre ziua am să viu să te iau Numai să nu audă netrebnicul de slujitor credincios Cu care merge în toate zilele la vânătoare împăratul Fat fă frumos, făt frumos, mă auzi Sau poate nu vrei Trezește-te, făt frumos, sunt eu soția ta M-am trudit prin lume patru ani ca să te găsesc Trezește-te, fă frumos Spre dimineață, vrăjitoarea a intrat în odaie Pleacă de aici și mergi unde-i știi Plânsă și nedormită Fata se așeză din nou la fântână și scoase acum vârtelnița Dii, ce minunatie! O vârtelniță de aur care dea până singură și care e cu mult mai minunată decât furca ce i-a luat-o ieri stăpâna cu vicleșug Aleaz te grabă la stăpână să-i dau de veste! Atunci pohoața de babă o cheamă iarăși pe fată la dânsa Pune mâna și pe vârtelniță tot cu același vicleșug și a doua zi dis dimineață o scoate iarăși din odaia împăratului și din ogradă. Însă, în această noapte, credinciosul împăratului, simțin ce s-a petrecut, și-a pus în gând să descopere vicleșugul bavei. Și cum s-a sculat împăratul, credinciosul i-a spus ce se petrecuse în odaia lui în cele două nopți din urmă. În vremea asta, zbuciumata și urgisita soția lui Făt Frumos, Stătea iar la fântână și scosese acum pe tipsie cloșca cu pui de aur. Cea mai de pe urmă, nădejdea mea, te-o fi s-o pierd și pe aceasta, mai bine să pierd. Făi de mine, aia asta-i prea de tot! Stăpână, stăpână ce-am văzut Chii? eu? Femeia aceea are acum o tipsie de aur ce? și o cloșcă de aur Cu puii tot de aur ce? Așa de frumoși de-ți ah, ochii pe dâși. Ale mele or să fie Și cum vine străina Cotoranța pune mâna și pe tablaua de aur Și pe cloșca de aur cu puii de aur Tot cu același vicleșug Apoi cum sosește împăratul de la vânătoare Fuga cu laptele la el Ia-că, ți-am adus lapte dulce ca să ai somnul dulce. Lasă-l aici. Laptele ăsta nu-l mai beau. Intră, fată, unde e vrerea? Dai grijă să nu faci zgomot. mâine în zor, am să viu să te iau. Văd frumos, scoală-te. Sunt eu, soția ta. De patru ani mă chinuiesc să te aflu. Uite -a cum te-am găsit, dar tu dormi. Trezește-te, făt frumos. Trezește-te. Bine ai venit împărăteasa mea. Te-ai împlinit pedeapsa. de acum s-a curmat tot răul. Soțul meu... Hei, slujitor! Da, Maria. Aduceți-o aici pe hârca de babă din preună cu toate odoarele luate cu bicleșul de la împărăteasa mea. Am înțeles, Maria. Și mai aduceți o iapă sireapă și un sac plin cu muci și legați sacul și hârca de coada iepei și dați-le drumul. Și slujitorii s-au grăbit să împlinească voia împăratului. Și când a început iapa a fugi, unde pica nuca, pica și din babă bucățica. Și când a picat sacul, i-a picat și hârcei capul. Iar pe tine, slujitor credincios, cu multe daruri te voi dărui eu și împărăteasa mea. Și te vom ține pe lângă noi până la sfârșitul vieții. Și acum să ne pregătim de nuntă. Cum nu s-a mai pomenit și nici cred că s-a mai pomenit una ca aceasta undeva. Și numai cât a gândit, foarte frumos, și dată au și fost de față părinții împărătesei lui și crescătorii spăcați iarăși în profir împărătească pe care i-au pus în capul mesei. Și s-a adunat lumea de pe lume la această mare și bogată nuntă Și a ținut veselia trei zile și trei nopți Și mai ține și astăzi, dacă nu cumva s-a sfârșit Și mai strecor pe-ntre firile de iarbă Pe suprichiciul ferestrei Ori sus pe vreun colț de grind, Și încep ai cu foc cui, cui. Cui, cui. Și parcă naptea nu-ți mai pare atât de neagră Când auzi pe undeva, prin preașmă Gleasă prietenos al nostru nesubțirele Care îngână ușurel Cri-cri! Cri-cri! cri Nu-i așa? De aceea, mulți mă așteaptă seara ca să le țin de urât, mai ales că eu știu și multe povești. Cum? Să vă spun și vouă una? Bine, bine, dar pe care? Pe care să vă spun? Ah, știu, am să vă spun povestea Ilenuții, fata mușului cea cu minte. De Ilenuța, am cunoscut-o de mult. Tare de mult, pe vremea când bunicii noștri erau copii ca voi. Lenuța era fata unui moș neagră văduv încă de timpuriu și care se însurase a doua oară cu o femeie, zgripțuruaică, nu alta. În fiecare seară vineam să fereastra ei și încercam să mai înveseles cu cântecul meu, fiindcă tare greu mai ducea viața fată în casa părintească. Absina aceea de papă avea și ea o fată pe care o răsfăța și o alinta ca pe o dreaslă de împărat. În în timp ce fata moșului lucea singură-singurică greul casei, cealaltă își trecea vremea huzurind și dându-și fose. Mamă, ce... Ce e fetița, Maichi? Mama, să o pui pe ele, nu zază-mi coază beteala la ia cea nouă. Da. Că duminică și merg la hor în sat. Da, n-ai grijă, suflețelul meu. Costrunesc eu pe lenevoasa aia. Am adus apa. Hai, poarnă, fetea, pănuțică. Nevremnică, ce-ți Ce de mână? Mai încet că mă stropești, tonto. Mm, Mâine-n zori, să dai gata, ea fetița se duce la horă și n-are ce îmbrăca. Ai auzit? Da, dar... de ce? Dacă fac ea, ci și dacă îi spravesc treaba pe acasă, mă pot duce și eu la... La ce? Tu, tu nespălat-o! Ei, v de seama că ți-ai cam luat nasul la purtare! Ce să cauți tu la goara, nevornică? Să ne faci de râs? Mișcă la treabă! Mișcă! Mișcă până nu te-nvrednicesc eu cu o horă de să poți să duci! ca să învelești focul bine, ca să țină jarul viu, până mâine dimineață când pleacă un cheșul la târg. Ai înțeles? Da, da. Să dea naiba să se stingă focul peste noapte, că e vai de spinarea ta. a adusa de la Mai am din cele Ce vorbă e asta, Eu zic să aduci și tu îmi răspunzi în E și mi-e frică, mă duce mâine de, oh. de dimineață. Ia coșul la spinare și să nu te întorci până nu loi umple cu găteșe, că te snopesc, mișco, hai, nu mai să vă Se Și las că vine, tatu. o să-i povestesc eu ce poamă miești? Ne o prăzată! și neobrăzată și o Muzica Sunt. stai, unde alergi? Of, greirașule, nu mai pot Așa să de decolea în iarbă Odihnește-te Nu mai pot, greirașule, drag Nu mai simt nici mâinile, nici picioare Te canonește rău, babornița Am văzut Nu mă lasă să răsufle o clipă mă bruf, ești într-una Iată, fată, tu duci o casă întreagă în spinare Iar celălaltă tăie frunză la câine Ce să fac, greirașule? Unde să-mi îndrept pașii? În afară de tine, n-am pe nimeni pe lume. Iar eu sunt prea mic și ajutora. Așa că trebuie să tac și să sufăr mai departe. Prici? Mă duc să adun găteje, că altfel nu-mi dă pace toată noaptea. Vrei să te însățesc și eu? Nu, grei, rașule. Sunt grăbită și n-ai putea ține pasul cu mine. Îți mulțumesc, însă bunul meu, prieten. Și mai târziu, când mă dece să mă culc? poate viniți el sub fereastră să mă cânti. Desfigur, Ilenu am să cânt numai pentru tine. Toate noaptea am să cânt. Sârmana Ilenuţa, mi se rupe inima de mila ei. Ce trai neomenozi au hărăzit. Cine vorbiste acolo în iarbă? A, tu erai greieraşule. Bună seara. Bună seara, dragă Încotro. Mă duc să-mi aprind felinarul în marginea potecii, ca de obicei. Dar ce ai, greu Parcă am necășit. Apoi m-am întrista din pricina ele în Nu știi? Vata moșului oșulice acum minte. Tare o mai ne păstuiește, scripturaica de bapă. Credit! Credit! Licuriciule! Licuriciule! Vino repede, repede! Unde e Se întâmplă ceva ciudat în casa moșului cea a Păi cum, frate? Încă nu s-au culcat? Ba da, de mult! Ele nu ți-a adus gătejere, a spălat blide, le-a venit focul în și s-a culcat. Eu m-am cuibărit sub pereastră și am cântat până a dormit. Era frântă sărăcuța. Dar iată că pe lângă miusul nopții cineva a început să se miște prin casă. N-ai putut să vezi cine? Tss, uite, a ieșit în tindă. Oh, e papa! Ce face? Că eu un văd. A luat găleata cu apă. Eu fii sete. A intrat în in casă cu ea? Mm. Mm. Licuriciule, știi ce a făcut? A turnat apa peste tăciunii din vatră. Ce spui? A stins focul pe care l-a acoperit Ilenuța ca să aibă pricina da. de găceavă mâine dimineață cu piata fata Trebuie să o trezesc pe Ilenuța. Mă furșesc chiar acum la căpătâiul ei. Ilenuță-o... Ilenuță-o tragă. Ilenuţo. Ce e? Cine e? Eu sunt Ilenuţo. Creeraşule. ce cu tine? Fetiţo, papa te a stins jarul din patră. Al din iaurul, pe L-a stins și s-a curcat la loc. Vai de sufletul meu. Trebuie să mă urc în pod. Poate zăresc undeva vreo de foc. la da, da. fată. Să plece acum, în nopții după așa. Ce să facă? Bă, va doar atât așteaptă. Să-i găsească o nouă vină. Grăirașule, unde ești? Aici, aici? Am văzut licărind spre soarea, pune o luminiță slabă. Alerg de îndată acolo, poate, capăt tăciunea, prinși, ca pe câțiva a aprinși ca să-ți din nou focul în vatră. Irinuță, știi ce? Vin și eu cu tine. E noapte, drumurile sunt spuse. Să nu fii chiar singură de tot. Oh, îți mulțumesc, Greirașule, Ești bun ca întotdeauna, dar cum o să poți ține pasul? Ia, mă prind în părul tău. Aici, lângă ureche. Gata! Și acum la drum, Lenuța, cri-cri, cri-cri, poate că amândoi îmi mai ușor. Ne-am rătăcit, Am mers atâta cale și la aceea nu se vede nicăieri. Poate că... Sst! Iată ce. Ce se aude? Ah, Uite că se rușă marginea drumului. Ah, ia hai să vedem. De ce o fi schiunând așa? Fată frumoasă și harnică, fie-ți milă de mine. Mi-a intrat un timp pe laba dreaptă și abia mă mai mișc. Vai, sărmana, ce slabă e. Pot să-i numer coastele. Cric, cric. Linuțo, noi dacă e târziu și mai avem cine știe cât de mergi! nu nimic. Am să-i scot către rușii. Oh. așa, să-i spăr rana și să-i li cu năprama mea. Ah, așa, gata. Rămâi cu bine cățelușo. Hai, găi, rajule. Mergi, sănătoasă fată vrednică și să-i izbândești în tot ce ți-ai pus în gând. Pe mine nu mă bagă nimeni în seama. Ia, să, să vedem ce vrea pomul acela. E un păr flori pe care l-au năpădit omizile. Oh. Tocmai asta e. Dacă m-ar curăța cineva de omiz, tare bine mi-ar prinde. Ah, te curăți eu, părule. Cricricile, nu. nu sunt gata, greierușule. Nu poți să las așa pe sărmanul pom. Crieraşule, eu știam că tu ești bun la suflet. Fetico, Fetico. Ia, parcă m-a strigat cineva. Ei, s-a părut. Nu, eu am strigat-o. Apropie-te, Fetico. A, ce e fântână, dragă? Te nicăjeşte ceva? Fată vrednică, îndură-te și curăță mă de și de frunze. Că zac așa părăsită de nu se știe când. nu, ține seama că asta e o treabă nevoioasă. Lasă, creierașului, că dau zor și uite-i mm. spălăvesc treaba dată. Mm. Dar ce e asta? Am auzit ceva. Mm. Parcă era un uftat. Întoarceți fața spre mine, fată dragă. Ah, ia uite, ești un cuptor de pâine. La ce ai putut cuptorile de a așa de jarmi? M-au bătut vânturile și de fată dragă. Ne-au surpat cărămizile și mi-au scluberat cum o dacă tu ai vrea să faci o faptă bună, ai moia mai lipi și mai curăța, ca să mai pot folosi și eu la ceva. Bine, cuptorile, ia că m-am avut de treabă. Îți mulțumesc, fată vrednică și inimoasă, și să știi că n-am să uit niciodată de pe care mi le-ai făcut. Uite-o colibă. Vezi fiicelul de fun care iese pe horn? Da, dar porțile sunt închise. nu nimic. Ciocănim și ne rugăm frumos pentru Nisca Evatăciunea prinși. Ce cauți aici, copile? Bună dimineața. Mi s-a fins focul în vatră și am venit să mă rog pentru nițel jar. Unde-ți e casa copilă, dragă? A, dincolo de pădure. Și ai bătut atâta cal. Ce să fac? Maica mea vitre că nu vrea să știe de nimic. Cum te cheamă? Ilenuța. Ilenuța, eu am să-ți prinși, Însă poate mă ajuți mai întâi la niște treburi de ale casei. Vrei? Da, spune ce am de făcut și iaca. Să-mi scalzi copilașii care dor muncă, să-i hrănești, Să dereti în urma lor și să-mi gătești și mie ceva bucate. Toate astea până mă întorc de la pădure. O să poți? Sau te-ai speriat încă de pe acum? Ha, de muncă nu m-am speriat niciodată. Du-te linișită că mă descurc eu. Bine. Cri-cri. Aplicat? Da, grărașule. Mai să răzbești cu atâtea treburi. O să răzbești. Hei, copii, ieșiți din casă. Oh, nu uita o grana de burcei, pui de vulpe și alte lignioare. Veniți, veniți copii, veniți să la copai. Ce mari minune sunt mâinile harnice ale unei fete, când s-o înapoiat galda și-o vedea. Copilo, ești gata? Da, gata. Ai spălat toate viețuitoarele astea cu mâna ta? Da. Ai gătit bucatele, ai făcut curat? Da. Fată vrednică, Vino să te îmbrățișez. Află că eu sunt zâna pădurii și te voi răsplăti pentru vernicia ta. Uite, alegeți una dintre lăzile acestea, în care am tot soiul de bogății. Aceea va fi simbria ta. Dar să nu deschizi până n ajunge înapoi la taică tu. Mina, eu nu voiam decât câțiva tăciuni aprinși. Ia tăciunii! Dar ia șolat! Hei! Dar de ce ai pus mâna tocmai pe lădița aceea mică și sărăcăcioasă? Eu o god că asta se cuvine să iau pentru că am muncit. Bine, fată vrednică! Mergi sănătoasă! Și bucură-te în tihne de răsplata muncii tale! Alege pe cea mai veche și mai umrută dintre toate lăzile acelea. Oh, Greierașului, nu mă mai certa. Oh, Nu-mi nu luat nimic în gură de ieri seară și sunt sfârșită de puteri. Ilenuță, Ilenuță, o dragă. Oh, Greierașule, nu mai pot merge mai departe. Ilenuță. Hei, hei, fată dragă, sunt aici la doi pași, nu mă vezi? Ah, cuptorul cuptorul pe care l-ai lipit tu oh, Ești plămândă, dragă, da. Și-am păstrat o azimă, cadă eu, eu, ia-o mulțumesc, cuptorule Parcă m-am mai îndrăvenit Dacă mi-aș putea pători undeva și setea Poate că... Petico, dragă, vino și bea după pofta imbă Vântâna oh. De când m-ai curățat tu Am o apă limpede cum e lacrima Și rece cum e gheața Oh, a, într-adevăr, e o bunătate. Hei, dar pe mine mă lași fetiță harnică și cu minte. Ia câte și părul oh. de la răspântie. Tu m-ai scăpat de omis, fetiță. Ia gust acum din perele mele galbene și dulci ca miere. Mm -mm. Sunt minunate. Vă mulțumesc la tot pentru darurile voastre. Acum pot pleca mai departe. Noi îți mulțumim pentru grija pe care ne-ai purtat-o. Drum bun, fetico! Drum, drum, drum bun, drum bun, drum bun! Drum bun. O singură teamă mai am. Uite, s-a înserat și mie să nu mă rătăcesc prin beznă. Haide, dați, mergem cam de mult de da. și nici când ajungem nu, acasă. Mi se sting și tăciunii. Dacă am putea să ne călăuzim după ceva... Eu zic... S -s -s. Auzi? Un lătrat. Ia, hai să mergem, să vedem. Da, da. Fetițo, vino după lătratul meu. Casa părinților tăi e la doi da, da. Vino spre mine. A, ah, e cățelușa pe care ai tămăduit-o tu. Uite casa, colea după dumne. Îți mălzumesc, cățelușa. Cine-i? Eu sunt, Ileana. He, he, he, neplicocită! Unde mi-e ne umblată pe noaptea și Unde ziua? Un cheșule, un cheșule, ia vino cu gârbacul. Spune-ne, vrândică, unde-i fost? Se stinzeze focul în vată și-am pornit după tăciunea pe aici. După tăciunea? -ai? Pădurii. Am slujit-o o zi întreagă și drept plată mi-a dat lăbița asta. Ia, deschide-o încheșile să vedem ce pic copțe al ofi înăuntru. vă Ia-te, uite, ce iese de ladă. O chempelie de cald. Urme de, de oi, păsăruie, fără număr He, Ia, ia, ia, primiți până unde s-au respirat Fata moșului, asta e o lădiță fermecată Acum am băgat și eu de seama Și de unde ziceai că ai furat lădița asta fermecată? Vicleanul. Nu am furat-o, mi-a dăruit-o zâna pădurii mm. Greierasul a fost martor mm. Da, da, am văzut cu ochii mei E, lasă mama, mamă, că nu fi numai toanta asta vrednică să pună mâna de atâtea bogății. Da. O pornesc chiar acum la ziua pădurii așa. și ți-aduc un lădoi de 10 ori mai mare ca-l din Eu sunt. Ce vânt te aduce pe la mine? Vreau să slujez și eu zi cum a făcut sora mea Vitreghe. vezi că la mine îi trebuie de făcut. Te trage inima la muncă? Da. Nu ai întâlnit când veneai în coace o că țelușe bolnave? Ba da, și am tras un picior. Da, da, dar un pom plin de omizi. M-a stricat cel curăț. i am rupt din socrenguțe din el și m-am grăbit în coace. Ei, nici la fântână nu te-ai oprit M-am oprit și-am aruncat o piatră înăuntru Că era părăsită și plină de mâni Pe semne că măcar cuptorul L-ai pus mâna și l a îngrijit, nu? Cuptorul l-a prăpătit? Da, era să mânjesc eu mânuțele astea Cu dorăbănătura aia nefolositoare Ai dreptate, te-ai fi ostenit rău Apucă-te de treabă Zbalăm copiii, hrănești și derete că prin casă Când mă întorc să fie totul gata Vietuiitoarele mele? Oh, A leu, le-ai opărit! Văd cum era să le spălat, feme. Ia să văd bucatele. Le-ai lăsat pe foc până s-au afumat. Tot nu era să mă în cinci. Am muncit cât am putut. Bine, să-ți dau plata. Alegeți una dintre lăzile astea. Pe, pe aia. Pe cea mai mare? Fie. Ia-o și du-te cât mai repede de aici you <laughs> Ți arse. Am trecut pe lângă un cuptor plin cu azime calde. în flămânde și am vut să ia una. Da, la cuptorul dogorea așa de tare că mi-a fript mâinile. Să dar nu era nicio fântână pe aproape. Ba, era da. Când am ajuns la ea, segat, a secat cât ai glipit din oață. Lasă, lasă, că te tămăduiesc eu. Hai, hai să vedem ce bogăție o fi în lată. aici, era. Ce caută aici, un cheșule? Pleacă, hai, și tu, șefiica ta. Zonu, venit oh. în casă, până că nu mă chem eu. Hai, va, vai. am pus zăborul. Deschide lata, fetiță! Deschide fata, Mikey! Așa! Uau! Uau! Uau! Uau! Așa s-au întâmplat lucrurile, dragi prieteni. Să nu mă întrebați nici de baba ce area, nici de fata aici, ale neșă. Cred că vă dați seama au După întâmplarea asta, Oșnecul a rămas singur, doar cu fata aceea cu minte, acolo, la marginea satului, în casa aceea micuță, dar minunată, pe care mâinile harnice ale ielenuței o fac să strălucească, tocmai ca un pahar. Iar seara, când fata moșului cea cuminte să-i la fereastră, Eu dau glas turnelor mele. Cric-cric, cric cri, cri, cri, cri, cri. Și numai ce o aud, Peilenuța, Că-mi șoptește blând, ca o adiere. Ai venit, greerașule. Îți mulțumesc pentru cântecul tău micut, Cu care mă dezmierzi în fiecare seară. Noapte bună, greerașule. Noapte bună. Tipul ăla.